Настала чергова зима, і вона була суворою. Хмари купчилися довкола скель, як величезні вгодовані вівці, наповнюючи ущелини снігом і перетворюючи діброви на безмовні та темні печери. Перевали завалило, і нові каравани могли прийти лише навесні. Міцні горішки перетворилися на острівець тепла та світла. Якось за сніданком мама Еск сказала. «Я не покуюся через бабуню дощевіск. Щось давно її не видно». Коваль зиркнув на неї поверх ложки з вівсянкою. «А я ні», – сказав він. «Вона...» «Вона носата», – втрутилася Еск. Обоє батьків тупилися у неї. Не має жодних підстав так висловлюватися, строго заявила матір. Але тато каже, що вона вічно пхає свого ескарину. Але він? Тобі що сказано? Але ж він справді казав, що вона... Коваль нахилився і ляснув її посідниці. Не дуже сильно, але все одно про це пошкодував. А вже ж сини отримували від нього і ляща, і навіть ременя, коли на нього заслуговували. Проблема з донькою полягала в тому, що вона мала дратівливу звичку сперечатися навіть тоді, коли суперечку слід було давно завершити. Це завжди збивало його з пантелику. Мала розривілася. Коваль сердитий сам на себе встав і важко ступаючи рушив до кузні. Раптом звідти почувся гучний тріск, а потім глухий удар. Його знайшли непритомним на підлозі. Потім він завжди стверджував, що вдарився головою ободвірок. Але це було б досить дивно, враховуючи те, що на зріст коваль був невисокий, і раніше завжди проходив до кузні без перешкод. Хай там як, він був упевнений, що ця прикрість не мала жодного зв'язку з майже непомітним порухом у найтемнішому закутку кузні. Якимось чином ці події визначили весь той день. Того дня скрізь бився посуд, усі плуталися одне в одного під ногами, і безпричинно дратувалися. Мама карини розбила кухля, що належав ще її бабусі, а на горищі попрів цілий ящик яблук. Горнило в кузні згасло, і його ніяк не вдавалося роздмухати. Старший син Джаймс послизнувся на втоптаному снігу і сильно забив собі руку. Біла кішка чи хтось із її нащадків Адже кішки вели власне окреме та багатогранне життя на сіннику поряд із кузнею, видряпалася на буфет і ні за що не хотіла спускатися. Навіть небо тиснуло, наче старезний матрац, а повітря, попри снігопад, видавалося задушливим. Через перенапружені нерви, нудьгу та кепський настрій сама атмосфера здавалася гула ніби перед грозою. «Так, з мене годі!» – вигукнула мама Еск. «Церне, підіть з Гальтою і Еск до бабуні та. А де Еск?» Двоє молодших синів, що без особливого захвату борюкалися під столом, Підняли голови. Пішла в садок, сказав Гальта. Знову. То заберіть її та йдіть уже. Але ж мороз. І знову сніг починається. Вам іти тільки милю. Дорога чиста. І взагалі хто це в нас одразу помчав на двір, що іновипав перший сніг? Забирайтесь і не повертайтесь, доки у вас не покращає настрій. Еск, як виявилося, сиділа на розвилці великої яблуні. Хлопці не дуже любили це дерево. По-перше, воно так обросло омелою, що здавалося вкритим листям навіть серед зими. По-друге, його плоди були дрібними, кислючими і за одну ніч перетворювалися на переспівші, прогнивші огризки, в яких руїлися оси. Нарешті, хоча видряпатися на нього було наче й неважко, у найнесподіваніший момент на ньому ламалися гілки, чи воно просто вислизало з-під ніг. Церн запевняв, що якось одна гілка зламалася саме для того, щоб його скинути. Але дерево цілком толерувало еск, і та мала звичку сидіти на ньому, коли її щонебудь стомлювало або діставало, або їй просто хотілося побути на самоті. Хлопці відчували, що природне право кожного старшого брата трохи помордувати сестричку закінчувалося біля коренів цієї яблуні. Тому вони кинули веск сніжкою. Сніжка не влучила. «Ми тут йдемо до бабці дощевіск, але тобі не обов'язково з нами». Бо через тебе ми йтимемо довше, і швидше за все ти будеш нюняти дорогою. Еск пильно подивилася на братів. Насправді вона плакала дуже нечасто, бо цим нічого не добитися. Коли не хочете, аби я йшла, то я піду, сказала вона. Між близькими родичами такі речі правлять за логіку. «Та ні, ми дуже хочемо», – негайно мовив Гальта. «Страшенно рада це чути», – відповіла Еск, зістрибуючи на втоптаний сніг. Вони взяли з собою кошика, в якому лежали копчені сосиски, варені яйця, та, оскільки їхня матір була завбачливою не менш, аніж щедрою, велика банка персикового варення. Його ніхто в родині не любив, але мама уперто робила його кожного року, коли достигали крихітні дикі персики. Мешканці міцних горішків навчилися співіснувати з тривалими зимовими снігами, тож дороги за межами села були огороджені дошками. По-перше, щоб їх поменше заносило снігом, а головне – щоб перехожі не губилися. Утім, останнє для місцевих не було великою проблемою, бо якийсь неоспіваний геній сільської ради ще кілька поколінь тому подав ідею зробити зарубки на кожному десятому дереві в лісах навколо села в радіусі двох миль. Це забрало силу вселенну часу, а оновлення зарубок відтоді було обов'язком кожного селянина, який мав вільний час. Але взимку, коли людина могла загубитися в заметілі за кілька кроків від власної хати, не одне життя було врятоване від зарунком із зарубок, намацаним через налиплий сніг допитливими пальцями. Коли знову засніжило, вони саме звернули зі шляху і рушили стежкою вгору, туди, де влітку будиночок відьми потопав у буянні малини та згадкових відьомських трав. «Жодних слідів навколо», – сказав Церн. «Крім лисячих», – уточнив Гальта. «Кажуть, вона вміє ставати лисицею. Або ким хочеш». Навіть птахом. Ось чому вона завжди все про всіх знає. Вони обережно роззирнулися. Дійсно, з далекого пенька за ними спостерігала якась неохайна ворона. Кажуть, за шляхом на тріснуту вершину є ціла сім'я, що вміє перетворюватися на вовків. Продовжив Гальта, який був не тим хлопцем, що легко полишає таку цікаву тему для розмови. Бо якось уночі хтось підстрелив вовчицю, а наступного ранку їхня тітка кульгала, і на нозі в неї була рана від стріли, і не думаю, що люди можуть перетворюватись на звірів, повільно сказала Еск. «Та що ви, пані Всезнайко?» «Бабуня досить велика. Якби вона перетворилася на лисицю, що стало би з тими її частинами, які не помістилися б?» «Вона вчаклувала б їх усередину», – сказав Церн. «Не думаю», – сказала Еск, – «що чаклунство працює саме так. Не можна просто взяти і змусити щось трапитись. Тут, як би його сказати, ну, це як дошка-гойдалка. Якщо опустити один кінець, протилежний підніметься. Її голос затих. Брати зміряли її поглядами. – Уявляю собі бабуню на гойдалці, – сказав Гальта. Церн хихикнув. «Та ні, я просто хотіла сказати, що кожного разу, коли щось трапляється, неодмінно трапляється і щось інше», – невпевнено мовила Еск, огинаючи особливо великий замет. «Тільки в протилежному напрямку». «Дурниці», – заперечив Гальта. «Пам'ятаєш, влітку був ярмарок. І там був справжній чаклун. То він робив так, що всякі птахи та інші штуки з'являлися зовсім з нічого. Тобто це просто ставалося. Він говорив оті слова, змахував руками, і це ставалося. Без жодних дощок. «Зате була справжня гойдалка», – сказав Церн. І така штука, де треба було поцілити одними штуками в інші штуки, щоб виграти якісь штуки. І ти, церне, ні разу не влучив. Ти теж ні разу не влучив і сказав, що ті штуки приклеєні, щоб їх не можна було збити. А ще сказав, розмова побігла в інший бік, ніби пара цуценят. Еск слухала опівуха. Я знаю, що я мала на увазі, сказала вона собі. Чаклувати неважко, треба тільки знайти місце, де все врівновазі і зробити поштовх. Будь-хто так може, і немає тут ніякого чаклунства. А різні чудернацькі слова й розмахування руками, це, це просто для. Вона раптом спинилася, здивувавшись із самої себе. Вона таки знала, що мала на увазі. В голові вона прекрасно все розуміла. От тільки не знала, як це пояснити на словах, навіть самій собі. Як же це жахливо – знайти у власній голові якісь речі і не знати, як скласти їх докупи. Це – «Вирушися!» «Бо весь день ходитимемо!» Вона струсунула головою і поквапилась за братами. Будиночок відьми мав стільки добудов та прибудов, що годі було зрозуміти, який вигляд мала найперша будівля. І чи вона взагалі коли-небудь існувала? Влітку його оточували грядки, густо порослі тим, що бабуня без уточнень називала зіллям. Дивні то були рослини. Одні були волохаті, другі притискались до землі, треті перепліталися між собою, з дернацькими квітами, яскравими плодами та неприємно випнутими стручками. Для чого вони знала тільки бабуня? І будь-який лісовий птах, що з голоду наважувався вчинити на них замах, повертався із заростей з дурнуватим смішком, натикаючись на все підряд. А часом не повертався зовсім. Зараз город лежав під глибоким снігом. На жердині самотньо тріпотів ганчір'яний флюгер. Сама бабуня не була прихильницею польотів, але декотрі її приятельки досі користувалися мітлами. «Дім на вигляд порожній», – сказав Церн. «Диму немає», – погодився Гальта. «Ці вікна як очі, що дивляться на нас», – подумала Еск, але лишила цю думку при собі. «Це ж усього лише хата бабуні», – промовила вона натомість. Усе гаразд дім просто таки випромінював порожнечу. Вони це відчували вікна і справді скидалися на очі, чорні й зловісні на сніговому тлі. До того ж узимку в увівцескельних горах ніхто ніколи не дозволяв печі згаснути. Це було питання престижу. Еск хотіла сказати. Ходімо додому. Але зрозуміла, як тільки вона це зробить, хлопці не те, що підуть, а чкурнуть, що духу. Тож натомість вона мовила. Мама казала, що в туалеті на гвіздку завжди висить ключ. Це було не набагато краще. Навіть у звичайному чужому туалеті можна натрапити на халепу у вигляді осиного гнізда, гігантських павуків чи загадкових істот, що шарудять на даху. А однієї особливо суворої зими такий туалет обрав за місце сплячки невеликий ведмідь. І вся родина потерпала на гострий закреп, доки тваринку не переконали перебратися на сінник. В туалеті ж відьми могло бути що завгодно. Я піду погляну, додала вона. Іди, коли хочеш, швидко відгукнувся Гальта, майже вдало приховавши полегшення. Насправді, коли Еск нарешті відчинила привалені снігом двері, за ними все було чистенько й хайно, і не містилося нічого зловіснішого за старий журнал під назвою «Альманах», чи то пак десь половини старого журналу, дбайливо причепленої на цвях. Бабуня Дощевіск мала певні філософські заперечення проти чтива, але в жодному разі не стверджувала, що преса не приносить користі, особливо преса з такими чудовими тонкими сторінками. Ключ лежав на поличці одразу за дверима, ділячи її з лялечкою якоїсь метелика та недопалком свічки. Намагаючись не потривожити лялечку, Еско обережно взяла ключ і поквапилась назад до хлопців. Іти до передніх дверей не мало сенсу. Передні двері в міцних горішках використовували лише для введення молодят та виносу небіжчиків. А бабуня завжди намагалася не опинитися ні серед перших, ні серед других. Перед дверима чорного ходу лежали кучугури снігу, а в діжці з водою, що стояла поруч, давно не розбивали лід. Доки вони прокопалися до дверей та умовили ключ повернутися в замку, в небі проглянуло сонце, що заходить. У просторі кухні було темно і холодно, і пахнуло тільки снігом. Власне, темно там було завжди, але вони звикли бачити яскраве полум'я у великому каміні та вдихати густі випари чогось, що бабуня там варила і від чого іноді боліла голова, чи починалися видіння. Вони невпевнено обходили перший поверх, гукаючи бабуню, доки еск не вирішила, що відтягувати мандрівку нагору більше не можна. Клямка на дверях до вузеньких сходів клацнула значно гучніше, ніж слід би. Бабуня лежала на ліжку з руками хрест-навхрест на грудях. Вітер розчахнув невеличке віконце, і підлогу та ліжко засіяв занесений ним сніжний пил. Еск дивилася на клаптикову ковдру, на якій лежала старенька. Часом незначна деталь розростається і заповнює цілий світ. Вона ледь чула, як заплакав церн. Їй пригадалося, як її батько шив цю ковдру дві зими тому, коли снігу було майже стільки, як зараз, і в кузні було мало справ. І як він використав неймовірну кількість найрізноманітніших тканин, що потрапляли до міцних горішків з усіх кінців світу. Шовк, шкіру перевертня, бавовну, шерсть тарги. І, звісно, поза він не був правним кравцем, результатом стала дивна грудкувата штукенція, більше схожа на пласку черепаху, ніж на ковдру. Тож мама Еск щедро вирішила подарувати штукенцію бабуні на минулу ніч гуляння кабанів. І... вона померла? Спитав Гальта, ніби Еск була експертом у таких речах. Еск втупилась у бабуню дощевіск. Обличчя старенької виглядало худим і сірим. Чи саме такі на вигляд померлі? Чи мають підніматися і опускатися її груди? Гальта опанував себе. «Треба піти когось покликати». І йти треба зараз, бо ось-ось поночіє», – рішуче сказав він. «Але церн лишиться тут». Брат нажахано подивився на нього. «Навіщо?» – спитав він. «При мертвих має хтось лишатися», – пояснив Гальта. «Пам'ятаєш, коли помер старий Дергард, то батькові довелося йти і сидіти над ним цілу ніч». Зі свічками і усім таким. Інакше прийде яка-небудь гидота і забере твою душу. Куди-небудь. Незграбно завершив він. І тоді ці померлі повертаються і починають повсюди тебе переслідувати. Церн приготувався заплакати знову. Еск швидко сказала. Я лишуся. Я не проти. «Це ж усього лише бабуня!» Гальта з відвертим полегшенням перевів подих. «Запали свічки чи щось таке», – сказав він. «Гадаю, все робиться саме так і ще...» Щось зашкреблось об підвіконня. На ньому сиділа ворона і з підозрою кліпала на дітей. Гальта зарепетував і кинув у неї шапкою. Ворона злетіла з докірливим «Кар» і він зачинив вікно. «Я її вже бачив у цих місцях», – сказав хлопець. «Мабуть, бабуня її підгодовує?» «Підгодовувала», – виправився він. «Хай там як ми швидко повернемося з ким-небудь. Ходім, церне». Вони ступотом скотилися по сходах. Еск провела їх і зачинила двері на засу. Сонце над горами перетворилося на червонясту кулю, і вже з'явилися перші зірки. Еск понишпорила по кухні і нарешті знайшла огризок сальної свічки та кресало. Вона добряче поморочилася, перш ніж таки запалила свічку і поставила її на стіл. Хоча насправді свічка ж ніяк не освітлювала кімнату, а лише населяла напівморок тінями. Потім дівчинка знайшла біля схололого каміну крісло гойдалку бабуні і всілася в нього чекати. Ішов час, нічого не відбувалося. Раптом пролунав стукіт у вікно. Еск підняла майже догорілу свічку і поглянула крізь товсте каламутне скло. На неї втупилося жовте, кругле як наместина око. Гніт догорів і свічка згасла. Еск замерла, майже не дихаючи. Стукіт повторився. Потім він припинився і після нетривалої тиші забрязкотів засув на дверях. Хлопці казали, прийде яка-небудь гедота. Дівчинка навпомацьки повернулася до крісла, ледь не спіткнувшись об нього, підтягла його до дверей і як могла підперла ним двері. Засув брязновий ще раз, і запала тиша. Еск прислухаючись, чекала, поки у неї у вухах не задзвеніло від тиші. Раптом хтось тихо, але наполегливо, забарабанив у віконце буфетної. По хвилі це припинилося, а замить почалося в спальні в неї над головою, Тихе шкрябання, таке, що буває від кіхтів. Еск відчувала, що має бути відважною, але подібної ночі відвага тримається лише, доки не згасне свічка. Дівчинка пішла назад через темну кухню, що сили замруживши очі. В камін з, глух... з глухим ударом звалився великий шматок сажі, і еск почула з димоходу відчайдушне дряпання. Вона відкинула засув, розчахнула двері і стрімголов вилетіла в ніч. Холод ударив її як ножем. Мороз укрив сніг корою наступ. Еск було все одно куди бігти, але тихий жах вселив у неї палку рішучість, Дістатися до цього все одно куди якомога ж скоріше. В будинку з роздратованим бурмотінням гепнулася в камін вимазана сажею ворона. Вона важко застрибала в темряву, а за мить ляснула клямка дверей на гору, і на східцях почулося тріпотіння крил. Потяглася, наскільки діставала вгору, і стала обмацувати дерево в пошуках зарубки дорого вказу. Цього разу їй пощастило, але візерунок ямочок та канавок вказував, що вона десь за милю від села і бігла геть не в той бік. На небі висів місяць, схожий на круглий сир, і розсипалися зірки, маленькі, яскраві, безжальні. Навколишній ліс був мішаниною тіней на блідому снігу, і, як помітила Еск, не всі з цих тіней були нерухомими. Усі знали, що в горах є вовки, бо іноді ночами їхнє виття долинало зверховіть. Але вони не часто наближалися до села. Ці вовки походили від тих предків, які вижили, бо зрозуміли – що людська плоть проти гострих зубів має гостре залізо. Проте погода стояла сувора, і ця зграя зголодніла достатньо, щоб забути про природний добір. Еск пригадала те, чого навчали всіх дітей. Залізь на дерево, розпали багаття. Якщо вже нічого не вийшло, схопи дрючка і спробуй хоч би поранити звіра але ніколи, ніколи не намагайся тікати. Дерево, до якого вона притискалася спиною, було буком із рівною гладенькою корою. Еск побачила, як від моря пітьми перед нею відокремилась і почала потроху наближатися довга тінь. Змучена, перелякана, не тямлячи себе, вона впала на коліна в пекучий сніг, почала розгрібати його, відчайдушно намагаючись відшукати якусь палицю. Бабуня дощевіск розплющила очі й побачила потріскану стелю, що провисала, наче дах намету. Вона сфокусувалася на тому, що має руки замість крил і більше не мусить стрибати, а може ходити. Після запозичення завжди варто трохи полежати, щоб розум звик до тіла, та наразі вона не мала часу. Хай їй грець тій дитині! Пробурмотіла вона і спробувала злетіти на бильце ліжка. За нею з помітним інтересом спостерігала ворона, яка виконувала цей фокус десятки разів. Ця ворона вважала, наскільки птахи на це здатні, що стабільне харчування шматочками шинки та добірними об'їдками плюс тепле сідало по ночах, то цілком пристойна плата за клопіт час від часу пускати бабуню собі в голову. Бабуня відшукала свої черевики і загупала східцями вниз, що сили, опираючись внутрішньому поклику, просто спланирувати. Двері були прочинені навстіж, і на підлогу вже встигло намести кубку дрібного сніжку. «Щоб тебе!» – вилаялася бабуня, роздумуючи, чи не спробувати розшукати свідомість еск. Але людська свідомість далеко не така метка та чиста, як свідомість тварини. До того ж ліс був настільки щільно заповнений мислячими істотами, що шукати когось конкретного було справою настільки ж безнадійною, як дослухатись до плюскотіння водоспаду під час грози. Проте бабуня одразу відчула об'єднану свідомість вовчої зграї. Вона схожа на гострий сморід і наповнювала рот смаком крові. Тут вона вгледіла на кірці насту напівзаметені снігом маленькі сліди. З бурмотінням та лайкою бабуня дощевіск загорнулася в шалі, поквапилася по цих слідах. Біла кішка на своїй лежанці в кузні прокинулася від якогось звуку, що почувся з найтемнішого закутка. Коваль, до якого хлопчики прибігли майже в істериці, старанно зачинив за собою двері, тож кішка з цікавістю спостерігала, як довга тонка тінь ткнулася в замок і перевірила петлі. Двері були дубові, загартовані теплом відгорнила та часом. Але це не завадило їм вилетіти аж на протилежний бік вулиці. Коваль, що хутко крокував дорогою, почув у небі дивний звук. Почула його й бабуня дощевіск, неначе кудись мчав надзвичайно цілеспрямований вихор, чи зграє гусей, і снігові хмари довкола скипали і скручувались. Коли джерело звуку просвердлило повітря над самісінькими верхівками дерев і вискочило на галявину, його почули й вовки. Але вони почули його запізно. Бабуні дощевіск більше не треба було йти по маленьких слідах. Вона орієнтувалася на віддалені спалахи примарного полум'я, дивний свист, Глухі удари сповнені жаху та болю завивання. Повз неї, притиснувши вуха, чим душ промчала пара вовків. Вони явно прагнули опинитися подалі звідси. Хай там що постане в них на шляху. Затріщало гілля. Щось велике і важке впало на ялинку неподалік від бабуні. І зі скавчанням з... Звалилося в сніг. Ще один вовк пролетів по прямій майже на висоті людського зросту і врізався в стовбур. Потім стало тихо. Бабуня розсунула вкриті снігом гілки. Вона побачила широке коло втоптаного снігу. На межі кола в різних місцях лежали кілька вовків, чи то мертвих, чи то достатньо тямущих, аби не ворушитися. Посох стирчав зі снігу просто в центрі. І бабуні, що сторожко обходила його по колу, видавалося, що він обертається, не випускаючи її з поля зору. Також у центрі кола виднілося щось на кшталт згортка. Бабуня важко опустилася на коліна, і обережно простягла до нього руку. Посох ворохнувся. Порох був майже непомітним, але її рука зупинилася біля самісінького плеча ескарини. Бабуня люто втупилась в покриту різьбленням палицю, підбиваючи її ворухнутися знову. Повітря згустилося, але раптом посох, Хоч і стояв на місці, здавалося, відступив. Водночас щось незбагненне явно дало зрозуміти старій відьмі, що посох аж ніяк не вважає це поразкою. Так собі, просто тактичний маневр. І він посох не хотів би, щоб вона вважала його переможеним, бо це не так. Еск здригнулася. Бабуня розсіяно поплескала її по спині. Це я, крихітко, всього лише стара бабуня. Згорток розгортатися не побажав. Бабуня закусила губу. Вона не дуже зналася на дітях і думала про них, коли взагалі про них думала, як про щось середнє між людьми та тваринами. Вона вміла поводитися з немовлятами з одного краю водиш молоко, а інший чистиш, наскільки це можливо. Ще легше було з дорослими вони самі себе й годували й чистили. А от між першими та другими лежав цілий світ почуттів, яким вона ніколи всерйоз не цікавилася. Наскільки вона чула, з дітьми головне не дати їм підчепити яку-небудь смертельну хворобу, та ще сподіватися, що все буде гаразд. Словом, бабуня була геть розгублена. Але вона розуміла, що треба щось робити. «Вовчики-братики нас налякали!» – навменя кинула вона. «Попри помилковий план, по-своєму це спрацювало». «Мені взагалі-то вже вісім», – пролунав приглушений голос звідкись із середини згортка. Люди, яким уже вісім, не лежать на снігу, згорнувшись клубочком, – заперечила бабуня, буквально шкірою відчуваючи, як намагається продертися крізь тонкощі розмови дорослого з дитиною. Згорток не відповідав. «Може, у мене вдома знайдеться печиво з молоком?» – ризикнула бабуня. Це не дало жодних хоч трохи помітних наслідків. «Ескарино, якщо ти негайно не почнеш поводитися як слід, я тебе відшмагаю!» Еско обережно вистромила голову. «А загрожувати зовсім не обов'язково!» Пробурмотіла вона.